M-am visat mâncând ciocolată Totul de ciocolată era În loc de aer respiram ciocolată În loc de păr ciocolată-mi pleteam Mâinile mele erau ciocolată Venea cineva și-o mâncam Dar creșteam dată altă ciocolată Altă ciocolată și-o înlocuia. Eu nu mai vreau ciocolată voi să nu vreți, pământul tot e o ciocolată. Țara e în ciocolată, vedeți. Noi toți suntem ciocolată. Va veni cineva și ne va mânca. Dar va crește dată altă ciocolată. Va veni cineva și ne va mânca. Va veni cineva. Va veni, cineva, va veni cineva, va, veni cineva va, veni va veni, va veni suarele, ne va pi, ne vom unifica, cioccolata cu cioccolata cu cioccolata etcetera, va veni soarele, ne va pi, ne vom unifica, cioccolata cu cioccolata cu cioccolata etcetera, noi toți suntem cioccolata, va veni cineva va ne va manca noi toți suntem cioccolata, va veni cineva va ne va manca <laughs> noi toți suntem cioccolata